بسم الله الرحمن الرحیم و لزالک جعلنا ہا بوائنا قول الرجل اعتد دی مخ کناتا کنایاتو مسئلہ بیان شیوه داوی تحریبوں بیان شیوه وجہ تسمیم بیان شیوه آغی دا بیان شیوه چی دیتا کنایات مجازن بلکی کی ذکر ادھے معانی واضحی معانی زدی تباین مانا جودا کنایه ته مجازن زکه ویلیکی کی چې دا کم امحلو سر متصل کی کی ته جداه ده سنه نو هغه امحلو کی هغه کی چې کم د شرکت فال له هغه چې د امحلو بیان کشي نو معنا پدې سره بیان کشي او محل متاین شي نو معنا بس شي واضحه شي یه ځه موږ ویلو چې د دې معنا دا ده د پخپل معنا باندې دي دا به کنهای د بل شئ نه و لذا لکا جعلناها بوائن حلق هر کل جدا مجازن کنایتی دیغ پلا معنی واضح ادا دامنگ او گردو بوائن دامنگ او رسو چے سریح ام انا گردو لده سریحی طلاق نمدغان اکل جزکر دو بائنن لفظ مراد دران تالیکن لحاظ رجیبه واقعی که بائن پا معنی دا بائن شو صرف محل واضح شد مراد دا, دا خزد دانه چی دا مراب لرن جدا بلکه یه نظمات نکان جدا دا, دا خدایو دا ټول الفاظ چې کوم دي دا کنایات او طلاق مونږ دا بوائن او بغرل خدري الفاظ په عربای کې دا سيدي دا غي په عربای کې چې هغه مونږه د صریح نکاح په معنا کې وګورول او مونږه په معنا د بایکن په نظر تاخد عربای الفاظ به زموږ په ټوکی تاسو کوم مسایل لریزم بده باندې پوښې کې په وخت دا په ریمله پتا په کې چې کوم هغه صریح دي او کوم بای دي اغه تقریبا تقریبا معلوم خبرم ځای دراله چې کوم موجوده باندې بالکل په کتاب باندې دلالت کوي هغه بیا بوایني او چورناویلله پس او پرې خودو ولله پس پښتوکې د چورناویلا الکه پرې شره دا د دې کې البته پتاو کې تاسو وی نه تذکره چې دا په مجلد شریف تی او کدا بای دې کې اختلاف چورناویلله پس اردو پښتوکې په ځای سلپس دي چا بل کل بین حید اطلاق پر مانا دی تو بازی دن که علماء آئی که اختلاق داشتی چی دا پر منزل دسی دی, دس دی. نور کل پختو کې جگم دی بس زماستا ختمہ زماستا مست زنیشتا پر طول بوایی تو شکنه تا همیشہ دا د اخپل کر کوا زماق پل است اخپل خپل زماق پل اللہ دس کسمه الباس چې اجو دائی او بین او قط بانده دلالت که دا طول بوایی اگر ا عربی کذری الفاظنا علاوه و باین حسابی کذری الفاظ ظاہری چی په هغه باندې باین تعلق نه وه حقیقت بلکې باندې اسم تعلق واکی صریح نرید کها برکه ولی ذالک انددوی نه چې دا کنایه مجازہ نمانی واضحه دی جعلناها بواعینا منفخلوا مانو باندې وا اصل په باین په معنی سره علاوه کی باین په وقوع کی الا تکل الرجل مگر په کول د سړکی اعتبی چې څه تسوی اعتبی شمیر کوا وس حقی کی معنا هغه د دې واضحه ده د حساب د پر راضی شمیر حساب کا اوس د نه خود نکاح سره تعلق نشته نکاح سو شمارې خبره څنګه دره لګا او د طلاق په کې ذکر نشته کله د طلاقونه خلک شمارلږي د طلاق په کې ذکر نشته نکاح کې د شمیر خبری نشته او په طلاق کې شمیرستا یو دوه درې په دې الفاظو کې د طلاق پهاسو نشته نو اس دی علپاز و دچ زاہری ہوگو رے اگرچه باین دی نمالومی کی چھ گوئے کی اعدد دی اعدد دی ورواده دی نکاتنا دی طلاق خبری توالے دی طلاق نی اعدد دی ورواده نو زاہری خدا رزی چشمیرل ہوگو اعدد کی یعنی مسلا خک ما مسلا داغین او اس دی اعددونا شما را چونکه دی کے ظاہر دی طلاق مسلا نیچ طلاق بدی نمخ کرو باسی دی را بدی نا نخره تعلق باغه الفا سره وکي لحاظ دې نه مخکي براباسي تللي کې نفسه کې سم ماته وه دا تعلق براباسي دې به لیکي کې اقتضا اقتضا په تعلق براباسي اقتضا دې تللي کېږي چې غیر غیر منطوقه منطوقه بځای جله غیر المنطوقه منطوقان له سيحت المنطوقه سره راشي ان شاء الله غیر منطوق کلام هغه په منځله د منطوق منطوق کله تک پېښوي منطوق ګرځول د د سيحت لپاره نو يا اطلاق نروست رازی اطلاق تذکره پا دیل پازو که اشتا دینا دو دیتا تلیکی نفسکی و دا اکتزا اندر دی جالو غیر منطوقی منطوقن لیسه حتر منطوق دیتا اکتزا با دا اکتزا اندر الفاس تا رو تلیکی نفسکی سم او اکتزا با دومر رو باسل جی کلان پیسری وجه دا ضرور رو باسلی شی و تا تقدر بی قتر ضرور کلام صحیح کې د نام برابر سره د یو طلاق سره صحیح طلاق سره دا یعتی له په صحیح کې چې عادت سره صحیح د یو طلاق کمز شو کیږي دیم نام دیم له طلاق کا پی یو طلاق برابر واغستې چې اور کچی باندې شروع شي یو طلاق کی رجعي بږي د طلاق چې په دې په تاسو خدا خبره ده خدا په حد مدخولي کې هغه ده اولاکه متخولی بانده خو طلاق واکی شی اوها عدد شمیری اگه سره ملاوڈ چیوی خواهوان نصره ملاوڈ شوی صحیشو او دا اگه نروس تو اگه اخبال عدد کو شمیری کمه داس دا چی اغب متخولی ندا ینی کبل الدخول اگه تدا الفاظ اول شو اعتد دی نو اگه سی خماری طیبان اعتد شتا؟ وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة ديكي بيات ستباس ديمك خلق ولدش يو يو دي قبل الدخول أو يو, يو خذت تلق بشي لجي خاوني وفات متوفاة عنها دوجها باقي بأن عدد سلو ميشتر لسر اجداء، اگر جيني كوفوالك للبار وفات شنداء خذت عدد او نکاب شو هاون لړ بار د اغزه له تعلق په دې خزې نشته که په سباله نکا کوئ شپدکې اې قبل الدخول مدته او په متللقه قبل الدخول باندې عیدته نشته نقص کده خز داسې وا چې دوی د دوا د ترکره د نکاح سره تعلق نه راځي عدت کشمیر له شته قاعده سره عدت نشته نوس دا, دا غریب بمقیدا نوغه طریقې د مجاز مرسل باندې ذکر دی عدت مراد ته نه تلاک تلاق سبب ضد د فارغ عدت او عدته مسلطه ترکه تلاق سبب شي کنه تلاق شیندا سبب ولاره وګرځي چاته عدت نو تلاق سبب شي نه او عدت نو دا ذکر د نو مجاز مرسل شو نو تاسو تمه ویل کوم مخکی خیال دي په مجاز او کنایا فرق نه دار دګې اس پرکو نشتا د دې پرې باندې کنایه او مجاز ددوله یو شی خبره ده تر اوسه د تک او را ذکر دای دت مراد نه ذکر د مسرب مراد نه سبب مجاز مرسل د مجاورت او علاقه را تاسو مخې دی ول اتصال او سببا من هدا کبیله چدې دي فنزباند دک اتصال سببې د همدې کبله چې یو شبل لپاره سببې د دې فنزباندې استعاره ده د دې فنزباندې استعاره مجاز کنایات کې اس پر نقش کړل ته مجاز مرسل لی. او دې دا بس پسې روانه کنایات ته روانه لہذا خلاصو حاصل د مسلې جهه شو کې اټدی لفظ داسه حزت او غیر دکول شوی لہذا نکاح باندې هو اعتداد راته نشي طلاق کې اعتداد زیدي الفاظ کې د طلاق ذکرو لهذا اقتزاء بدن تروبه سلی شکل کی نفسك سمعات دی او په قدر ضرورت یو ترک به دی واسه شله هذا د تلاق رجیشه دینه رسوبه شماری او په شری داخزه داسه وخت شدا با غیر مكتوله سره نکاح شیوه لهذا د غیب په حق تر عادتهم وتصورنا د شمیرهم وتصوره الذي نوای ذکر د مسببو شو مراد تناس سبب واسته شو مطلب دا د چیز ذکر د عادت او په اغه باندې د خپل شان د کریه تلاق او پاې باندې کسریه تلا کوي چې نام سي تلا کې باندې مدا بهات ساته کدي وځي دا مسله ختم شي او خارجي مسله ده ته مسله یو کس او دغه خزله او مثلا پای باندې دو دي دوپلا او په ترې زمانه تلا کوي او تماچا پکې وينګه سړی لا یو تلا قرطول په کار او توي چې تماچا پکې دی په لور باندې بل دې مګ چې تماچا پکې دی په لور باندې بل سره شو او ځانګړتوال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 خدا دې مېسج په دې کې د علاقات سره کېدلو او میډیکل دو په توګه یو جللی ما بجواب اندام بگی گی جدا ده مزید اغسطی اوزان امیل آئی دی اوز بدا چه پی خودی ایر دا زنکان خوب بجیر درام جی زمان اڈنبی سکت داری لبوتی ورنگی اڈنبی زراوال اموادو خندر حاله داغی نوستو کی بی ملارن فکر نکاو دیو خودی دان اکسانو کو بل بیا براوری اجنبی خزن بیا باوک زنان بیا بستان استقراح خاصلی زکستاو بگللیشی بیا و اغسر اید دیگی بیا و اغسر اید دیگی بیا و تا سرلاجین امیشو کم ممشتوها بیا و اگزی کتاری که غرل تبل خزب آرام ایوز ایوز ایبال زباده که مدین بیختر دارج تعلوم تو سرده اید بیا و رو باسا شای رو باسا شای رو باسا نیبا و قوزه چیز را شما بارنا بیا و تا تا تیلافونو کن ستاری نمبر بما سرده اما ام ساید دراجگر انو دا ملاقاتو نم خطرناک دملکاتو او ځان ملکاتو او کارو کې نه په کار داخلي د صحیه د ځای د مقام د جما ده د ځای د دخول لپاره حنا پونځم خبر هم زه درځي کنه دومره ګيره خبر په ټاکلې اورست دی سارو کدا چې سمع بهر حل دغه مته او خارجي مسله بیان وکړي چې کدا چې مکفص د خړ د راولین ناراضي نه یو ورکول بکار یغې سرس شي نکازایلی شي نور به واقعي کې نه بیان شي ځکه هغه د اری تاریخ بیان ځکه ګرځي چې هغه سره د دخول نه دخول نه علوک نه جلولک نه نه عدت نه او بني مننه نه عدت نه چې اتد نه لهدا رو به ترک پغیمان څه نه بلکل ختم شه اذبل صرفه د هولم شوي دخول شی او لوکی بیا د سړي او کوم اوجودی دا سب مسلي لهدا من من وجه نه باقی حکومت لهینو یو په واکه شي دبطه باقی شي بلکه کو یا مان نه ورته راځي ضمان دی واکه کیږي او متفرقات کی بلنده واکه شي او کجام اندری وشتل لاواکی کی پرحلخه یو خارجی مثلا نو پرک د مدخولی او غیر مدخولی کی فرق بیانې ورکشتا ورزانه کی جہلنا ابوانا الا فی قول الرجل یعتدی لان حقیقته زک حقیقت ذی شره للحساب د فرده حساب دی. ولا اثر او اس اثر نشتل ذالک د فرق نکاح په زایل ولت نکاح نکاح شمیره راوش میره طلاق ذکر او کیشتای نکاح سره تعلق نارضی والاعتداد او بیا اعتداد اجی احتملون تام احتمال اګه د اعداد معنا خو واځي هدف او ام حلاوت ده معنا پټه ده استېدار ده پکې يحتمل به ما يعذب بن غير الاكرى غير الاكرى مكنه الله اشماره په سيمه درکړي د اوش مارا در همو اوش مارا احتمالات فايذا نوال اكرا هر کله چې دوه اكرا اوش مارا يتت اشماره زائل شه بحام پنیت سرا و جبه بحید طلاق بعد تکول مواجیب شه بڑه بانده طلاق نو طلاق زکر خبکی نشتا هو اکتزا ان تطریقی دو اکتزا سرا اکتزا دک که توجی تحریف میتو کو جاؤ غیر المنطوقی منطوقن لسی حتیل منطوق مانا داشو تلی کی نبسکی سو ما اقتد او اکتزا پا قدر در ضرور پی لیحاظه یو سریحی طلاق رجعش. وش قبل الدخول مساله شو قالته هو بده مشالته بس اشماري و قبل الدخول مكتبه الغلنه علم جائله مستعار لا اعتباري لفظي مستعار او ساريدا او غاستيشن خالص استعاره شو انا ترى كده طلعتنا ذكر الاعتراض مرادنا طلع كده طلع دا غير السبب دي ذكر سبب لانه ذكر طلعت له سببه ده سبب ده سجه ده اعتداد دا اعتداد او حکم او معلول <سؤال> دا دا مسبب چي دا استعاره کيشه د ذکر کيشه په سبب هي د پړ د سبب مراد سبب او تعلق واغسته شي دا مځله هته مو غزالي ګو له هي ذکرنګي کول د سنيخ په استبری دا استبري رحمکه استبرا او کا د خپل رحم په دې معنی استعاره په خپل رحم په رحم پاک کان لري مختلف معنی په له معنی هدا دی واصه اوزدان کیریش اقبل رحم پاک یعنی تا دمی طلاق درک و رحم پاک ہوا چی بلتا لوخ اوزگاری دامتلب امکیریش اقبل رحم پاک او نور احتمالات لري لنکان علاوہ رحم پاک ادامی اوزدان لمانا رہن نور وجود ضرورت نیستو رحم سباک ہوا بس کسی کتاری سباک ہوا نو بلک احتمالات تاریخ قلم معنی واضح هدا په اعتبار د متعلق باندې او په با اعتبار د او د واجب باندې رحیم سره फरक وکړه په اعتبار د علت او د واجب د دې لپاره مختلف وجوهات کېد شي په اغه وجه کې یو وجه طلاق هم دی رحیم ځکه په هغه چې تاسو طلاق شوی دی بل د عام څه خبره ده درته استرا او رحیم د مختلف وجوهات کې په یو وجه طلاق هم راځي لہذا دنې کا هو سر تعلق سره تړاو نشته د طلاق دې سره تړاو نه هو د طلاق پر دې کې ذکر کلام د عقل باله لري موږ بکو ګورو په در د نیت تاسو په کو د دنیا پر دې الفاظ سو طلاق نکمتولو او اګتزان بدر ته تقدير وکل کی نفسك سم مستبري رحمکه تک زړه خبره شو ایشه د استبرق رحیم بعد الطلاق راضی ده از مخترق طلاق نه راضی ده بل ده کارو پره طلاق ده بل ده پره رحیم سبحانه و حسیناده چې ترخد طلاق کې وبڅلنيکونه ده بل ده رااله سبحانه و بکر له ह्या دلت طلاق بر او باسي اقتزا ان چې تل کې نفسك ثم استغری رحمکه اقتزا مدر شو او په قدر د ضرورت یو طلاق به د واسه شي طلاق کې د چی شي اور دا غین دا بر رحمت الرحیم په صورت د اعتیاد سره وږي صورت د اعتیاد سره وږي او کومه مطلب له و نو ذکر وکړي کمن مخولن و نو رحم داغه د مخ کنه سبب ورته تفصیل د حاصل ارشاد مونشي ایجاد د موجب دا کل خبره باطل مخ کنه سپیشتا کی سبا سپای سنگه الله حق لګیدل لري ینه نواب د کری خزره سپایي مبایت ضرورت نشته نو بیا اون تکه زله ذکر تے استغفار و رحم او استغفار و رحم د سبب طلاق چې طلاق کوشینو په صورت د اعتیاد باندې داخلو برائے الرحیم خبرونه درته وایې چې ذکر د متصقف چا مراد نه سبب مجازي مرشد چې انکه زړه خبره شو چې دې په نسبت باندې مجازي مرسل او کنایه یو شی او وكذلك او ذکرانگی کولی کولی هی قائد رجل د خپل حیثیت استبری رحمہ کے وقت جاعت بہت سننا دے بارک دے یو پیدے والا خبر ہم کئی شہلک دے بارک دے بلکی سریحی نسو مجھتا استاد حشیو علیہ حدیث لکلے واللہ تعالیٰ لمہینگوہ کب حوالے ورکلے دا یا نید ورکلے تاید تحقیق حوالے ورکلے دا چی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی چکم و اخبال بی بی سعودہ و غالبن سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعودہ دته په امبدای ورځي نستوه چې کله د بدر اکی تاسو شته کیږي مړو شل نو ظاهري خبره د حدیث کی هدي توضیحات نه لري چې کوم حدیث وروړي وه یې تبو تي علامه قطله من اکار بهای او بدرین د چهلپا کسانو باندې کوم چې ګډه رشتہ دار نه فرص د بدر کتر شو او چې په امر اسلام ثلاثه کونکو متفقان چې مسلمانان وغیرہ امر الله اسلام د رسول الله د دې دا جړه بدر بنل شي پای او جړای کوله په شهر کله دی په غیبانې جڑا کله او په غیبانې مرثیه کله د پیغمبر صلالو اسلام دی تک الفاظ وي یع ته دیواله الفاظ وي دی پیغمبر صلالو اسلام ته وي چې زما ضرورت نشته نو تک خبره ضرورت نشته دا خاوند اوس زما مرداغه دی او بار الجتاواله متشطا په نمبر چیرې نوبت چیرې اغه عائشه د بخله دی داغه ته معنى کلمه پیغمبر께서 درو و ما درو فهاله چې زب اخرت کې ستاسو بیا نه کې پاسه نو سم مراجعه ابي پیغمبر مسلام صلوا الله و سلامته مراجعه ته نو پته ولګې چې پیغمبر مسلام د جوړ کلمې روځو فرعه د تلاکی راجيده او د تلاکی راجې سرييده لہذا دلته کې الفاظ مقدر او البس مقدر دي چې ته لکه نفسكې ثم استغفرك رحمك پیغمبر لسلام ته ته تطلقی نفسك سم عقدی مطلب ان دته کدی نماخه دا کایو ترک متقدر ورغه پیغمبر اسلام ک باین نو بیا رجوع کولنا زه ک باین ک تجدید د نکاوی مراجعه ته نی چې پیغمبر اسلام په یا تدلیل اوس ک مراجعت کو نه پته کولای وړا چې د طلاق رجعی کدی با نیو ترک رجعی پلا کې او تفصیل بیا د مدخول غیر مدخول حد اوس بیان کړي نو دې ته الله علیه وسلم چې اسلام صلی الله صادرت الله تعالى عن خطئ ايعتي ثم راجع احباب اهل الاسلام دي مراجعه وكذلك وتذكر ان دي مثال ذكرت هيال يو طلاق رجعي انت واحده طيبه دم يخطوا فبصلت يا واوي واطعوا عشان خزا زي ان مشتبه رغم ف شخص يدعي دغه خبر چې خبره کوي خو راکړکه موكله دایته خاندان کې دوه ورکه روان په اړین خاندان جوړوي په خاندان کې خلې رسره وو خبره کول چې اغه انتہی غمګینه ده او د غم نه بالکل تاست نه ده زړه بالکل اواز نه تا ظاهري کې مرکز ویژن وشته خاوند یې مرشه نور مصیبتونه پر ادمات af لگاو دا خبره کول چې په راسه په چنرا ولي چې برداشت نه بارشي نو بیا هغه چې په اړه کې خبره کوله چې په وزیت صدراله یې ویل ماخه ورکې یې وی چې دا یې مقصد داسې دی دا یو نظیر ما پرون د دې لپاره پښپله وریده یو څلور انت واحد ته کوم مطلب ان نشته ته کې ته کې جمال کې صحیح شو او ترلاسه شوی او تلقواله ژوند نه بيغه ماشمه ستامسل د مصیبت ستامسل نه ملایږي دا یو مصیبت د دنیا کې وجدان مثال کلاس کلو ټول مصیبتونه نشي شمه کلاس وحده او صفت خبر هم دره لګا دا ټول استعمالات لري معنا د دیش په لاره ظاهره دا خو په اعتبار د متعلقات په دغه کې استعاره استعار د د لفظ تام مجازن کې ناوي لري کې کې نه یي کې کنايات پټوال نه نشي کناته پټوال کې پام هلته کوي خود مجاورات د وجنن هغه ترکل دی تم دی استغاراوی ایو تا مجازوی نو دا الپازم دا سی شیری دو کنعی الپاز دی دی پنیز بان لی او پا دی بانی کم طلاق واقع کی گی طلاق رجعی اگر پا دی تریکی سرات چی دا خون نا عد تی صفت تی واحدتون خوش شیری نا عد تی صفت لی احتمال دام دی چی دا سفت تلاق شی طلقتا واحدتا واحدة تلقتان واحده بالشيء دام احتمال لذي او دام احتمال ليتوسط ما يجتهد په دنیا کې او په نعمت کې او په فضل کې او په جمال کې شو زين شو على الصريح دد العلم څه په صريح باندې دیکه بالکل یووالي ولا الفاظ راغلي او دا کلام عامل نشو په خپل موجب سره خپل موجب سره عامل نشولې د دې معنی او موجب دا د جته یوازې یوازې په نکاح کې سره کینه په طلاق کې خبرته درته دا په اعتبار د خپل متعلق سره په اعتبار د خپل موجب او د معنی سره نه بلکې په اعتبار د خپل دغه موضوع مقدس سره د څو په عامل شپکت ای د او مخ کے جکم موصوب دے اغا سریح دے تل خطان دے لہذا پڑی باندے بیو سریحی رجعی و آگیش بیا آگے اون دک کا خبر آدھا کچھر دایو دا متکولیو دایو دسو انداری پا حق کے سریح دے و کدا غیر متکولیوانتا اسطمائی پا حق دا اغای کی سریح ہم چکندے سے شیرے چھے نور سر خلوطی سے ہی حش ورے او نوار صلاح جی کم دے سو شویلی یعنی دکول شویلی نو اگر جی دے ساری خدا پا حق دا آئی کی متصب دے پسیفت دو دائن سار پسیفت دا سرع دائن سار دائن سار نو التا دن تجدیدی نکاکی او دلتا کی رجوع بولی شیلتا مزکی گی تجدیدی نکاکی او رمزہ انترازی کنان او کاغی سر خلواتی صحیحہ شو یعنی لکو سرزان لکمرہ کی ملاقاتونی خ ملاكاتونه شونه تجيدي لكاتا بيزر ودو نشتا بلك التا كم متصده بصفت درج عيسره متصده بصفت درج عيسره نعم حضر اشوان وكذلك امدكرا انت واحدتون يحتمل نعط انده احتمال ريكو نعط التالكي دباره ويحتمل احتمال ريكو سفت للمرأة سفت مريه دباره فاذا زال الابحام هركتش زايده شو ابحام بن كانت دلالت انده على السريه بطلاق السريه بانه په حد دارق په یو په حد دی یوک رجیش په باین شو کایس رمضان له ملاقات تشیو په حد دی کې باین غتی انګر دی باین غتی ولا عاملا بموجبها د دلالت شو صحیح شو په دلا کې صحیح باندې وتهول کې په دې پرد خپل موثوق او د نیته ځکه نه تګل طلاق قرء لو كانه يعتبر غفر او دنيت لا عاملا ودعم الكوي الجديده الباز بموجبه فيتبارد غفر في معنا كما معنى كده والي معنى لا او يولي فديت طلاق بنسدلات انش تعودت تلكاتنا في المحكره لا عاملا او ذا الباز عامل ندي دلاله طلاق درات كصريحه بان عوامل ندي فيتبارد غفر في معنا ثم است بالقلام والسريح بهذا الكلام كصريح صحيح كما ولي سریح سره بالکل معنا واضح هي شپای کی است پټوالې نه او مقصود د کلام نه بل پویل دي او بل سمجھاول دی په خلق په بهتري طریقې سره سمجھاويږي په مسله کې څه او ابهام پاتکیږي نا سم اصل په هو سریح فعمل کنایه هر څه کنایه د فیا ځل په قصورین کله کې یو نوعه کو تاہید النقصان من هزه په دې هي سره انه یوخرو ان البیان چې په دې کې عن البیان د اظهار د اظهار بہترین طریقے سرنی بدون نیا بغت سنا دسنی؟ بچنیت نوشن بیا د هغه متلبه څه څرجه شه کله زهره هاذ التفاوت او ذا تفاوت ظاهر دی بما طرح حکما تو کی یت راو بشبہات چکم ظاهری کی پسرا بشبہات سره حتی ان المکر علی نفسه تردیب ور چکم اقرار کی علی نفسه حق النفس باندې ببعض الاسباب بعضی اغاستوبانی الموجبه للعقوبه چا موجبه سری دعوبت ما لم یذكر لفظ سرع. ترسو بود چیغال حفظی صریح نہیں ذکر کرے لائے اسپاو جیب العقوبہ عقوبت نصابیتی یہ لگا دوار کے پرک دارے کپکنائی علپازو باندے پزان باندے داس اسبابو باندے پزان گواہی او اکرار فقوح چپاہی باندے حد راضی نو خد باندے راضی خبر ہم شاید انترار رگا لگا او اید خز بارک دخل تو بہا ہو شکرنا نوز پدر باندے زنا حد نراج ترسو بود اگر ہم ذہن طرح سریحی نبور پر سریحی دوالوں کے پرک دارے سریحی الفات باندے دارے اور چکم کے سشے دی حدود دی اغم مرتب کی گی اور چکم حدود دی اغم مرتب کی گی استعمال کی نبا اغم باندے حد مرتب کی گی حتا ان المكرر على نفسه ببعض الاسباب بعض الاسباب مثلا زنا اغلاح چه کم پر حد مقرر در شرعان الموجبت للحقوقة چه مسبت عند شرعی للحقوقت دا پر حد مقرر لکه سرکش شو زنا شو نو یودراؤ سع ساکتی گی با ترسو پوری بساکتی گی دکا یودراؤ اي د ظاهري کې د تقاوض په اړه کما ته یو درو به شبہ چې پکوم شبہ در سره سکیږي ساکيتي حدود او غیره یادي نو حتی ان المکتر دي چې مکر په خپل نفس باندې چې اغه اکرادو د په بازی اغا استاب و مثلا غلا او زنا او غیره سره کشو چې اغه موجب د طرف د حد نه ابساکيتيږي مالم یذره مالم ابساکيتيږي مالم درسو په چې ذکر نکي مالم یذکر اللفظ الصريحه لفظ الصريحه ذکر نکي ولای استوجب العقوبه عقوبات با نو واجبي او په سريحه کې ډيریک التکه دونه کې فرق دا شي چې سريغه ذکر کې ډيریک په حد مراتب کې او کتک قزا کې د حد وغيرها په مطابقه باندې کناي ذکر کې نو بیا په حد مراتب کې ناه لکه یو لکه انا ما مروا واستو نو چې تاسو یې نه مليږي ماته پټ کوو لاندې او کړه آج نزار کی فسره کیو کژنا کیو چې په داخل <سؤال> شمزور سره ملاوم شم زوا سره یو ځای شم کې لفظ ملاوي دل تقریبا تقریبا دا ویو چې سریح تنیز دی خبرم ځین دره لګنه وداسې کیسه الفاظ سره ملاوم شم ما سره تعلق او زما سره تعلق او وداسې کیسه الفاظ باندې حد zina مر تبقیږي نه ترسو پوری پختو کې دکا خطرناک الفاظ چې پټکي دا وروځنځره دي هغه نی ویل <سؤال> په باندې د ځینه حاجی رکیږي نه خبر هم ځین دره لګان <سؤال> نو طارق دا وروکه حاصله خلاصو د سبب ده چې سبيح او کنای کی فرغ ده شه چې کله مکان د حدود راشي حدود کی شبهه او صراحت سا کی تیږي کاله صریح الفاظ ذکر کی نو حد واجيبهږي او که کینای الفاظ ذکر کینو حد شکیږي ساکيتيږي لکه څنګه چې من دلته مثال او سرهګه کې من دلته مثال درکه البته په او دلته چې دا کدوی جوامې غو استعمال تي را مېړتي ناغي سره حدا ناراضه او ذناب صورت کې ملا او شمل تعلق مې اوځي په دې سره نل او که صفا درته بیا ربانه مې دا نور الفاظ یو ګنده ال پس ټکې سره الفاظو نو بیا سنشتہ خبرمزین پرالا او اردائی کے داغیر پار الپاس زنی تو بیہا او نک تو والا سر دي الپاس دی او نور دخل تو بیہا وغیر وغیر دالت تو بیہا وغیر, وغیر وغیر الپاس دی اگر کنائی دی بس بس.